Ötödik fejezet Hell, a Larry Craigs söröző és grillbár csaposa, sóvárgó ábrázattal néz maga elé. Iszonyú dögös volt a maca, mondja. Túl dögös a pacákhoz, Grimaszol. A Larry Craigs söröző és grillbárnak szemlátomás csak italpultja van. Grillbárja nincs. Ez ilyen hely. A ragacsos padlót fűrészpor és magyoróhéj borítja. Az állott sör és a hányás szak az orrunkat facsarja. Nem kell vizelnem, de ha ki kéne mennem, lefogadnám, hogy a piszoár ellenne lenne dugulva, és tele lenne jégkockákkal. Reynolds bólint, hogy enyém a pálya. Hogy nézett ki a nő? kérdezem. Hel a szemöldökét ráncolja. Mondom, dögös volt. Melyik részét nem érti? Vörös, gesztenye, szőke? A gesztenye az barna, igaz? Reynoldsra nézek. Igen, Hel, a gesztenye az barna. Gesztenye. Egyéb? Dövös. Igen, ezt már hallottuk. Nagy dudákkal. Reynolds felsóhajt. És egy pasassal volt, igaz? Túl jó nő volt hozzá, annyi szent. Már ezt is hallottuk, emlékeztetem. Együtt jöttek? Nem. Ki jött előbb? kérdezi Reynolds. Az öreg szivar. Hal felémből. Ott ült, ahol most maga. Hogy nézett ki a pasas? kérdezem. Hatvanas lehetett. Hosszú haj, bozontos szakáll, nagy bumszli or. Úgy nézett ki, mint egy farmer, de szürke öltönyben volt. Fehér ing, kék nyakkendő. Rábezzeg emlékszik, mondom. Há? Rábezzeg emlékszik, csak a nőre nem. Ha látta volna abban a fekete ruciban, maga sem emlékezne többre. Szóval a pasas itt iszogatott, is Tereli vissza Reynolz. Mennyi ideje volt itt, amikor a nő bejött? Nem tudom, úgy húsz perce fél órája. Aztán a nő bejött, és... Na, az voltám az antré. Értik, ugye, mire gondolok? Értjük, mondom. Egyből oda ment hozzá. Hell, ezt úgy mondja, mintha valami ufó észledésről számolna be. Rögtön kikezdett a pasassal. Ismerhették egymást? Kétlem, nem ezt vettem le. Hát, mit vett le? Elvállat volna. Az volt az érzésem, hogy a csaj prosti ha kíváncsi a véleményemre. Sok prosti jár ide? Kérdezem. Hell parázni kezd. Reynolds megnyugtatja. Minket nem érdekelnek a prostik hell. Ez egy rendőrgyilkosság. Ja, ébe hóba Úgy értem, két strip bár is van a közelben. Néha bejönnek, ha akarnak, egy kis mellékest. Reynoldsra nézek. Látom, hogy bóling. Erre majd még véc repül. Látta már itt korábban is a nőt? Kérdezem. Kétszer. Így emlékszik? Hell a karját. Hányszor mondjam még el? Dögös volt, nyugtázom. Önámmitásban jó vagyok. Ettől még nem biztos, hogy ez valóban mora. Bár a jellemzés még ha hiányos is, kétségkívül stimmel. Amikor korábban kétszer itt járt, folytatom. Akkor is pasival ment el? Aha. Próbálom összerakni a képet. Három alkalom ebben a csehóban. És mind a háromszor pasival megy el. Móra! Fájdalmasan nyelek egyet. Hát az állátva kargatja. ha jobban belegondolok, lehet, hogy mégsem volt prosti. Miből gondolja? Nem az a típus. Miféle típus? Mint amit az a bíró mondott a pornóról. Nem tudom meghatározni, de ha látom, felismerem. Aztán lehet, hogy mégis az volt, nem tudom. Vagy csak túlságosan viszketett a puncia. Vannak ezek a kiéhezett, érett muffok, tudják. Otthon férj, három gyerek bejönnek, aztán felszedetik magukat. Lehet, hogy ő is ilyen volt. megmutató. Reynolds türelmetlenül tappok. Konkrét oka volt, hogy idehozott, és ez nem ez a bárcsevei. Elég a rizsából, bolintok, akkor lássuk. Rendben van, Hel, mondja Reynolds. Mutassa meg neki a szalagot. A tévé egy régi álványon van, a pultnak támasztva. Most csak két vendég van a bárban, de ők el vannak foglalva az italukkal. Hel megnyomja a gombot. A képernyő bejön. Először kék pont, aztán zavaros, szemcsés kép jelenik meg. Hel megnézi a TV hátát. Kilazult a zsinór mondja. Megigazítja. Az elnyújt kábel másik vége egy zenit videómagronhoz van csatlakoztatva. A készülék fedele kitört, így a nyíláson át látni lehet az ósdi kazettát. A lejátszás gomb halk kattanás kíséretében benyomódik. A felvétel minőséget ré. Sárgás, fátyolos, életlen. A kamerát magasan a parkoló fölé helyezték el, hogy minden beleférjen. Épp ezért nem sok minden látszódik rajta. A kocsik típusát és színét nagy nehezen ki lehet rajta venni, de a rendszámokat esély sincs leolvasni. A főnök addig vetett rá újra meg újra, amíg a szét nem esik, magyarázza Hell. Tudom, hogy megy ez. A biztosító valószínűleg megköveteli a biztonsági kamerát. A főnök meg a legolcsóbb megoldást választja. A szalag tovább erőlködik. Reynolds egy kocsira bök a képernyő jobb felső sarkán. Ez lesz a bérelt autó, Bólintok. Előre tekerni. Hell pörget. A felvétel begyorsul. Amint a két ember megjelenik a kiáratnál, elengedi a gombot. Nekünk háttal vannak. Csak messziről hátulról látszanak, és mivel a kamera távol van, elég elmosódottak. Látom, ahogy a nő kisét áll. Az idő ebben a pillanatban megáll. A melkasom lassan, ütemesen lüktet. Aztán, mintha egy hatalmas dob szólalt volna meg bennem, a szívem millió darabra törik. Emlékszem, amikor először láttam ezeket a lépteket. Van egy Alejandro Escovédó szám, amit apa imádott. Az a cím, hogy Kastanyec. Emlékszel rá, Leo? Hát persze, hogy emlékszel. Van az a sor, amikor arról a szuper szexi nőről énekel, Legjobban azt imádom, amikor elsétál. Sosem értettem vele egyet. Jobban szerettem, amikor Móra felém sétál, felvont vállal, azzal az igéző pillantásával. De mit értettem én akkor ehhez? Negyedikben a dimáikrek egyszerre estek szerelembe. Előbb én mutattalak be Diana stice ógi és ódri lányának. Majd egy héttel később te engem össze Móra Velszel. Még ebben... A csajozásban, az ismerkedésben, a szerelemben, ebben is szinkronban voltunk. Móra volt a szépséges új lány, aki az akkad bandáddal lógott. Diana meg az eminens lány, a diáktanács alelnöke. Az apja Ógi volt a helyi rendőrkapitány, és egyben a futballedzőm. Emlékszem, amikor egyszer edzésen azzal viccelődött, hogy a lánya a jobbik dümával jár. Remélem, hogy csak viccelődött. Butaság tudom, de még ma is sokat tűnődöm azon, hogy mi lett volna, ha. Sosem beszélgettünk arról, hogyan képzeljük el az életünket suli után. Vajon ugyanott tanultunk volna tovább? Vajon együtt maradtam volna Morával? És te, diana -val? Nos, kérdezi Reinolds. Ez Mora, mondom. Biztos benne? Nem ismétlem el. A felvételt figyelem. Az őzes Muki ajtót nyit Morának. Mire ő becsúszan az anyósülésre. Majd a pali megkerüli a kocsit, és beül a volán mögé. A kocsi kitolat, és lassan a kiárat felé indul. Figyelem, amíg a kocsi el nem tűnik a szemünk elől. Mennyit ittak? kérdezem Helt. Helt parázni kezd. Reynolds újfent emlékezteti a helyzet komolyságára. Magasról letoljuk, hogy itt a szemét szolgált ki, Helt. Mint mondtam, ez egy gyilkossági ügy. Hát, alaposan felöntöttek a garatra. Eltöprengek. Próbálom összerakni a képet. Ja, és még valami, mondja Hal. Nem morának hívták. Legalábbis nem így szólították. Hát, hogy szólították? Kérdezi Reynolds. Daisy. Reynolds furcsa együttérzéssel figyel. Minden oké? Okay? Tudom, mit gondol. Hogy életem szerelme, akit 15 éve megszállottan keresek, Ilyen lebújókat látogat, álnevet használ, és fura pasasokat szed fel. A hely bűze facsarni kezdi az orromat. Felállok, megköszönöm Helnek, és az ajtó felé sietek. Lenyomom a kilincset, és kilépek a videón látott parkolóba. Friss levegőért kapkodok. De nem ezért vagyok itt. A bérelt tojót a helyét keresem. Rejnoldz bukkan fel mögöttem. Mit gondol? A pasos kinyitotta neki az ajtót, és kicsit sem támolygott. Nem vacakolt a kulcsával, és nem felejtette el az illemet. Csak ismételni tudom magam, és látta, ahogy kihajtott? Láttam. Semmi kapkodás, semmi tétova kanyar, semmi hirtelen megállás és elindulás. Nincs jelentősége. Elindulok az utom. Hova megy? kérdezi. Tovább ballagok. Reynolds követ. Milyen messze van, ahol lefordult? Eltöpreng. Szerintem sejti, hova akarok kiukadni. Második utca jobbra. Kb. erre számítottam. Az út a bártól a gyilkosság helyszíneig kevesebb, mint öt perc. Gyalog. Amikor odaérek, visszafordulok, majd szemügyre veszem a helyet, ahol Rex elterült. Ennek így semmi értelme. Bár már közelebb vagyok az igazsághoz. Rex marha hamar lemeszelte őket, mondom. Lehet, hogy előtte kipécészte. Lefogadom, hogyha végignéznénk ezt a videót. Egy csomó, náluk sokkal ittasabb fazont látnánk kijönni. Mondom, miért pont őt? Reynolds vállat van. Talán, mert a pasas nem helybeli volt. Bérelt autóval jött. Kipécészte, csak mert nem helybeli volt? Simán. Ráadásul pont vele volt egy olyan csaj is, akit Rex a gimiből ismert. A szél rákap. A arcába fúj pár tincset. A nő a fülemögés ítja a rakoncátlan hajszálakat. Láttam már furább egybeesést is, mondja. Én is. Csak hogy ez nem az. Próbálom összerakni. Lássuk, mit tudunk. Mora és az öreg szivar iszogatnak a bárban. Kijönnek. A pasas ajtót nyit neki. Elhajtanak. Rex lemeszeli. Nep megnézze nekem valamit? kérdezem.